Aur bakoitza bere egutegi sortarekin eltzen da etxera egun hauetan, urtero bezala saldu behar dituen sehaskako egutegiekin. Aizea, Oian, Laia, Imanol, Odei, Intza, Lilia edo julen Julendira, 2000 amalauean, geien eman diren izenak. Pascal Indo sehaskako lendakariak emaiten dizkigu setasunak. Zazpigaren ortea dugu istotu agazkilari bat lan egiten dugula, Badakit esker eskuin piskata aipatzen dela, eta hain bato be, nola nunbait egiten dugularik zerbait txaskan da aipatua izan dain. Behaz, argi argirraiteko argazkilari bati usten dugu lekua, eh? leku hori txipi-txipiaginera, ez dituenak baitezpada argazkide horiek ongi agertzen, baina ala ere usten diogu askatasun osoarekin eta bere autuz behaz argazki horiek, eta behaz aurten Bob Edmiri utzi diogu ku hori Zazpigarrena da ez bana naiz tropatzen Euskal Herrian badira beraz oraindik argazkilari batzu eta parada da egiten duten landesberdina aurkezteko nun baita. Bai ba bai hori da eh? Palovski edo batxirazka gaii argazkilarik galde egintololaik argazkiak bakenen gutxiko beraz iizanen zen eta Bobed argazkilariari galde Pentsatzen ginuen ere, etzirela bakarrik potiokak eta dantzariak izanen, baina nesote da gure gizartea ere, xinpleki, e, nahi ote dugu gezojik erran gure aukher, bizun urz, e, mundu batean nahi ote ditugun biziarazi gure aukak, eztutukste, mertzeik ere, piskabegiratzen malima dira, kolejo edo liseoko historia-joografiako li badira irudi bortitzagoak ere. Lekua ote den saskaren egutegia, menik uste dut e, gure gizartea, trankilki eta den bezala begiratu behar ondorioak neurtzeko eta segurri zaiteko beako hori justua dela, gauzen aldatzeko eta gero bon. batzuk diote polemika bat dela polimika nik dela gaizki doan debate bat eta hor debate utxean gira oino debate bete betean ez da bukatua batzuk debatea etxin nahi dute doluz bizidut burasobatzuk horotarat, hori bat, mesuk handitu guzti askan Bas, 2006 egun boste egun horretatik, bo, horretatik bat mezukan ditugu, egia da pintzatzen dela pixka bat, nik bi hoax ah nahi ditutekin, batada domaia da, batek erabakitzen duerarik ez dut salduko eta behitze, pizertarako, ez dut Beti bada aukera, erosileari, bai ez ahitzea, eta o, hori da askatasuna, baina askatu zona emaiten zaio bai eta joaiten gira hori saldzen. Hau da bat, eta bigarrena da, Eta ez dakit lehen aldia den, baina sehaskan gertatu izan tira dago gauzak, pentsatzeut. Baina nik pixkat gaizki bizitutana da bat zoek erabaketzen dutela bertze bat zoen zat. Uztut askat dela, ustut ne horrez gai sehaskan. Bertze bat erraiteko ez ez dizut banatuko egutegi hori bakotxak erabaki dizala, bai ala ez saldu nahi duen, bai ez eskaini nahi duen, bertzer eta simpleki. Espikatzeko preseskien tzuleek egutegi horiek beraz ikastola bakotxak ditu saltzen eta etekina ikastola bakotxaren zat. Bai, ala da. Seaskaren lana finitzen da banaketan. Hainabaita, argazkilariarena guk dugu hartzen eta bertze, mutualizatzen dugu lan hori, eta enpremak eta du hor eta banaketa ere seaskak du kudeatzen. Eta banatu adenetik, nun bait, ikastolak du, etekina atxikitzen bere ikastolarentzat.